Ötödik fejezet. Két óra tíz perc. A lakás ahhoz képest, hogy két diák bérelte, viszonylag tágas, szépen berendezett volt, és lévén az emeleten még némi kilátás is nyílt belőle. Kessz és Bó is azt akarták, hogy gyerekük normális környéken lakjon, és készek voltak kifizetni a lakbért, amikor úgy döntöttek, hogy ott hagyják a kollégiumot és önálló lakásba költöznek. A szülők viszonylag könnyen beleegyeztek ebbe, mert Kessz és Bó is lelkismeretesen tanult, és az együttélés semmit sem rontott az eredményeikem. Nyolc hónapja találtak rá a lakásra, együtt festették ki és bútorozták be. A berendezés nagyobbik része felújított, használt bútor volt, a függönyöket színes ágyneműből varták meg izlésesen. A hálószoba ablaka keletre nézett, és ez néha zavaró volt az erős reggeli napsütés miatt. Nem lehetett sokáig lustálkodni, ám hajnali kettő után nem sokkal még sötét volt, leszámítva az utcai lámpák halványan bevetülő fényét. Mélyen aludtak, keszi az oldalán, bó a hátán. Keszi szokásához híven időnként forgolódott, bó azonban megserezzent. Ugyanolyan mozdulatlanul feküdt a hátán, mint délután a kórházi betegszobában. Pontosan korból behúny szeme halványan foszforászkálni kezdett, mint annak az öreg ébresztőórának a mutatója, amit Keszi a nagymamájától örökölt és a feje mellett az éjeli szekrényen tartott. A sugárzás fokozatosan erősödött, és néhány perc múlva bónak a szeme is felpattant. A pupillái ki voltak tágulva, mint a jobb személyi délután és mindkét szemgolyója különös módon fénylett. Fényereje még kicsit nőtt, majd csökkenni kezdett, végül a pupilák visszanyerték eredeti fekete színüket. A szivárvány is fokozatosan összehúzódott a normális nagyságára, bó pedig pislogott néhányat, és rájött, hogy ébren van. Lassan felült, és hogy a kórházban is, ébredés után néhány pillanatig nem tudta, hol van. Tekintetét a szobában körbejártatva tétóban megpróbált tájékozódni, majd felemelte mindkét kezét és hajdatni kezdte az ujjait. Másnak érezte a kezeit, mint korábban, de képtelen lett volna megmondani, mi a különbség. Tulajdonképpen valami furcsa, megmagyarázhatatlan módon az egész teste más volt, mint eddig. Megfogta keszi vállát, és enyhén megrázta. A lánya hátára fordult, résnyire nyitott szemmel Bó felé nézett, és miután látta, hogy a fiatal ember ül, nehézkesen ő is a könyökére támaszkodott. – Mi történt? – kérdezte álmosan. – Hogy vagy? – Remekül – válaszolta Bó – tökéletesen. – Nem köhögtél? – Egyelőre nem, a torkomat sem érzem. Miért ébresztettél fel, hozzak valamit? Nem, köszönöm, mondta Bó. Arra gondoltam, hogy talán lenne kedved megnézni valamit. Gyere! Felkelt, megkerült az ágyat, és kezét megfogva Kessit is felsegítette. Most akarsz mutatni valamit, kérdezte a lány értetlenül, és az ébresztő órára pillantott. Ebben a pillanatban, válaszolta Bó, és már húzta is maga után a nappaliba a teraszra nyíló tolóajtóhoz. Amikor oldalra lépett, hogy utat adjon, Cassi végre tiltakozni kezdett. Nem mehetek ki, szült mesztelen vagyok. Gyere már, biztatta Bó, senki nem lát bennünket, csak egy percig tart az egész, és ha nem megyünk ki rögtön, akkor elmulasztjuk. Kesszírtelen nem tudta, mit tegyen. A gyönge fényben nem látta jól Bó arcát, de hangja őszintének tűnt. Mégsem tudta kizárni a lehetőségét, hogy az egész csak valami buta beugratás. Ajánlom, hogy tényleg érdekes legyen, mondta fenyegetően, rászámva végre magát arra, hogy kilépjen a teraszra. Az éjszaka szokatlanul hűvös volt, és Keszi fázósan maga köré fonta a karját, de még úgyis is úgy reszketett, és egész esteliba bőrös volt. Bó szorosan mögé lépett, és hogy ne fázon annyira magához ölelte. A korlátnál álltak, és a tiszta, felhőtlen, sötét égboltot nézték. Na jó, mit kell látnom? kérdezte a lány. Bó az éjszakai égbolt felé mutatott. Figyeld a fiasztyukot a bika csillagképben. Mi az? Csillagászati ismeretterjesztés? Keszi nem is próbálta titkolni megütközését. Éjjel kettő múlt tíz perccel, mióta érdeklődsz a csillagképek iránt? Nézd, parancsolt trábó. Nézem, én csak fogalmam sincs arról, mit kell látnom. Abban a pillanatban, mintha gigászi tűzijáték kezdődött volna, egyetlen pontból szétrajzó, fényes, hosszú csóvát húzó meteorokra jarrott pencét az égen. Istenem, kiáltott fel Keszi, és lélegzett visszafolytva figyelte a fényes hulló csillagokat. A látvány annyira lenyűgöző volt, hogy még a hidegről is megfeledkezett. – Soha nem láttam még ilyet, gyönyörű volt. – Ezt hívják meteorhullásnak. – Azt hiszem, felelte bizonytalanul Bó. – több is? – kérdezősködött tovább Keszi, tekintetét változatlanul arra a pontra szögezve, ahonnan a fényes szikra eső erett. Nem, ennyi volt. – bú elengedte a lányt, és visszakísérve a lakásra, behúzta a teraszajtót. Kessy egyenesen az ágyhoz futott, és belevetette magát. Amikor Bó a hálószobába ért, már a füleig felhúzott takaró alatt cucor volt, reszketett a hidegtől, és rászólt a fiatal ember, hogy gyorsan bújjon hozzá és melegítse fel. Boldogan. Szorosan egymáshoz simultak, és Kesszire megése hamarosan alá is hagyott. Fejét a fiú vágődreiből kivéve megpróbált Bó szemébe nézni, de túl sötét volt a szobában, hogy láthassa a tekintetét. Köszönöm, hogy felébresztettél és megmutattad a meteor esőt, mondta. Először azt hittem, valami hülye viccet ki. Csak azt de honnan tudtad, hogy éppen most lesz? Már nem emlékszem, válszotta Bú, valahol biztosan hallottam róla. Az újságban olvastad esetleg? Nem hiszem. Bú elgondolkodva megvakarta a feje búbját. Tényleg nem emlékszem rá. Mindegy nem lényeges, vont vállat keszi. Az a fontos, hogy látsuk. Hogyan ébredtél fel? Nem tudom, mondta erre is Bú. Keszi oldalra fordult, felkapcsolt az éjeli lámpát, és komoly arccal a fiatalemberre nézett, és az, a homlok ráncolását látva enyhén elmosódott. Biztos, hogy jól vagy? Kérdezte. Igen, biztos, válaszolta Bó, nagyszerűen érzem magam.